Podcast. Ein Phänomen, das um sich greift. In vielen verschiedenen Richtungen dringt es in unsere Gegenwart ein. Es gibt zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts. Ja, wissen Sie, und das ist der Beweis, dass es Chemtrails gibt. Dann gibt es Podcasts über verschiedene Themen wie Filme, Serien. Und das war der Podcast über Lindenstraßen, Folge Nummer 25. Und dann gibt es da noch die Podcasts, die weniger themenbezogen sind, wie zum Beispiel der Personal Podcast und den sogenannten Lava Podcast. Diese Podcasts verdrängen langsam jede Kultur in Deutschland. Sie verdrängen das Hören von Hörspielen, von Radio, von Musik. Einige gucken sogar weniger Fernsehen, seitdem es Podcast gibt. Podcast ist Gift. Podcast ist schlimmer als dieses verteufelte Heavy Metal. Halt, halt, halt, halt, halt. was machst du da eigentlich? Ich dachte, wir machen hier so eine kleine Einleitung für den Podcast von der Anti-Podcast-Liga. Nein, das ist doch für den Raucherbalkon. Die machen doch Nights of the Pot. Die sind pro Podcast, nicht contra. Ach so, Night of the Pots. Ja, klingt echt cool. Und wo ist das dann nochmal? Auf dem Raucherbalkon. Ach so, ja. Lieber Raucherbalkon. Viel Spaß bei. Night of the Pots. The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, hallo zusammen. <lacht> so passt Morgen. zur Uhrzeit machen wir mal ein bisschen Werbung für ein ganz anderes Podcast-Format noch an der Stelle, oder, Hattie? Ja, äh, völlig ja. völlig unvorbereitet. Aber wir <lacht> haben gerade mal ein bisschen Luft. Wir haben eine genau, wir haben eine Lücke und da wir ja beide auch ein bisschen podcasten, können wir ja mal hier einen dazwischenhauen mal ganz schnell. Äh, hat die Hand aufs Herz. Äh, weißt du, was wir alles schon an Folgen gehabt haben, ohne nachzugucken? Warte mal, ich fange mal an mit The Boy in the Box. Das ist einer. Dann hatten wir diese holländische, diese Heulmeiche, Heul Meiche, -Me Meiche. -Me -Me -Me -Me. Dann hatten wir die Black Dahlia. Dann hatten wir die Nitribit. Dann hatten wir jetzt zuletzt All But Fish. Dann, boah, ja, da noch ein, zwei, ne? Weißt du es noch? <lacht> ja, also ich hätte es ausfindig auch nicht, nicht mehr ganz alle auf die Reihe gekriegt. William Desmond Taylor hatten wir noch. Ach Zwischendurch. ja, dieser, dieser, dieser, dieser, ja. äh, dieser Stumm, Stummfilm-Schauspieler, ne? Genau, dann hatten wir die äh, Alice K. Perry. Ach Fall. da dieses Kirchending da. Auch. Genau, ja, da, ich denke, da können wir gleich mal so noch mal noch mal kurz mal Revue passieren lassen, was da so alles war. Und wir hatten den Kreuzworträtselmord. Ach ja, unser ehemaligen. Genau DDR. ja. Und äh, ich gebe jetzt so, ich habe ich habe ich habe natürlich die äh, Seite offen, reingeschaut, weil ich hätte die sonst auch nicht auf die Nee, Also das war jetzt wirklich ja. bei mir aus dem Kopf oder so. Ja ja gut sehr gut. Also auf jeden Fall äh, am 10. März diesen Jahres habe ich auf unserem WordPress, das Intro, was wir eben gehört haben, hochgeladen. Da ist die Sache gestartet. Ja, es war, es war deine Idee, sowas zu machen. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wie, wie, wie du drauf gekommen bist. Ich habe eine der letzten Folgen von den Huxillas gehört, die leider sich richtig rar machen momentan. Da kommt leider nichts. Das war eine Folge, da ging es um einen Mord. Äh von einem Mädchen, die auf einem Wassertank oder in einem Wassertank in einem Hotel oben gefunden wurde. Das hat sich ewig lange hingezogen. Äh, der ist auch noch gar nicht so lange her, der Mord. Das war, glaube ich, eine Asiatin, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, das fand ich bei den Huxilla-Podcasts immer sehr, sehr faszinierend, also diese Morde oder so. Ansonsten machen die ja sehr, sehr viele Verschwörungstheorien. Aber sie haben natürlich auch äh, in ihren weit über... 180 Folgen oder wie wir sie haben, haben Sie natürlich auch den ein oder anderen ähm, mysteriösen Kriminalfall mit reingenommen, weil da wohl vielleicht auch die ein oder andere Verschwörungstheorie drin steckt. Also äh, wir nehmen mal Jack the Ripper und ähm, dann hier bei euch im Bayern, wie heißt das, äh, Kai Fuck irgendwas da? Hm, ja, da gibt es die Geschichte von diesem Bauernhof. Genau, ja äh, genau. Wo so eine ganze Familie Äh, niedergemetzelt wurde und das ist immer noch nicht aufgeklärt, glaube ich, die ganze Geschichte. Ja. ja, und dann, das fand ich halt super interessant, habe gedacht, sag mal, gibt es eigentlich so Podcasts, deutschsprachige, wo es wirklich nur um Kriminalfälle, und um mysteriöse, ungelöste Sachen gibt, also quasi so äh, Aktenzeichen XY als Podcast. Gut, Aktenzeichen XY hat ja nur so deutschsprachige, also äh, Österreich, Holland, Schweiz, äh, Holland ist nicht deutschsprachig, aber aus den Bereichen. Ja, und ich habe nichts gefunden und ich bin dann immer so ein Mensch, so, äh, wenn es was nicht gibt, ja, dann muss man sowas selber machen. Ja, und dann habe ich äh, gesagt, da habe ich Bock drauf, habe hab mich mal hingesetzt, habe so ein bisschen gegoogelt, habe gesagt, ah, das gibt schon so ziemlich kranke Sachen, aber ähm, Ja, ich hatte erst die Leni vom Enzykler-Podcast gefragt. Und die sagte so, na, Studium, keine Zeit. Ich weiß nicht, hört sich das irgendwer an? Ja, und dann habe ich dich gefragt. Und du warst äh, hell oft begeistert. Und ähm, ja, da haben wir irgendwas in der Podcast-Szene losgetreten. Das hätten wir, glaube ich, beide so nicht gedacht. So ungefähr so. Darauf hat die äh, Community gewartet. Das ist äh, ganz offensichtlich so der Fall, ja. Ich, ich schaue jetzt gerade ähm Die äh, Treffer auf dem Block, auf der Statistik, äh, vier Stück noch, da sind wir bei 2000 und äh, damit hat Face of Death zumindestens, warte ich muss noch auf die andere Seite kurz mal klicken, das Versuchslabor zumindestens eingeholt, würde ich meinen. Warte, muss ich mal schauen. Ja, fast, fast, also auf einem guten Weg dahin. Ne? Und äh, das seit März, ja. Äh, für mich äh, der bis jetzt gruseligste Fall, wo wir hatten, war die äh, Black Dahlia, würde ich sagen. Nach wie vor. Die hat äh, mich so am meisten. Ja, ähm, gruselig weiß schockiert. ich nicht. Also sie ist sie ist zumindestens äh, von den ganzen. Äh, Sachen, was wir haben, also ziemlich brutal auseinandergenommen worden, aber ich meine, unser letzter Podcast, also vor anderthalb Wochen, also der nächste Folge kommt ja am Dienstag, ähm, das war ja auch, also dieser, dieser Serienmörder, dieser Kindermörder, dieser Albert Fisch, der war ja auch schon ziemlich krank und ähm, ich habe mit Leuten gesprochen, die dann halt diesen Brief ähm, sich durchgelesen haben, den wir angesprochen haben, den wir nicht vorgelesen haben und Ganz ehrlich, also wenn man mal liest, was er dann einer, einer Mutter schreibt, ähm, was er mit dem Kind gemacht hat, äh, das fand ich dann, also das war für mich das Heftigste. Ja, ja und genau das dachte ich, äh, wenn wir jetzt hier auf dem Balkon sind, dass ich den Brief mal kurz mal einmal vorlese. Ja, mach mal. Hast nee. du ihn vor dir? Mach, <lacht> nee, mach doch. Nicht. Warum ich nicht? Nein, <lacht> niemals. war <lacht> schade. Oh, schade, das wäre es das jetzt gewesen, ha? um die Uhrzeit. Für als, alle, die gerade in, ins Bett gehen wollen, dann als, ist als vorbei als gewesen. Hin <lacht> als Hint Hin bei Google eingeben, Albert Fisch Brief, ihr findet diesen Brief und ähm, überlegt euch gut, ob ihr das durchlesen möchtet. Ja, aber wenn wir jetzt mal so vorausschauen, den nächsten Fall, den wir haben, das ist auch schon ziemlich strange wieder, also Und ähm, ich habe dir ja noch ein, einen weiteren Hinweis gegeben, da hat mir sogar hat mir ein, ähm, ein Bekannter, dem ich von dem Podcast erzählt habe, der hat mir den Hinweis gegeben und gesagt, der guckt dir mal diesen Typen an, der hat das und das gemacht und ich so, what? Und äh, ich habe immer mittlerweile das Gefühl, die Leute waren in, in 20er Jahren oder früher, die, war, die waren noch schräger drauf als heute, glaube ich. Das Gefühl habe ich teilweise auch, ja. Und das, das finde ich aber auch ganz interessant, dass das jetzt wirklich von aus aus verschiedenen Ecken, dass man so Sachen zugesteckt kriegt. Ne? Also ähm, muss man auch mal sagen, wir haben da eine ganz fleißige ähm, Followerin auf Twitter. Das ist die äh, Carola Bach heißt sie, die schickt immer mal auch sehr interessante Links zu irgendwelchen Zeitungsartikeln oder irgendwelchen äh, Mediathek, Filmen, wo es so um die Themen geht. Also, das, das finde ich auch total klasse, ne? Dass da also so von außen so viel Input kommt jetzt für, für diese ganze Geschichte. Ja, vor allen Dingen, ja. wenn man, äh, vor allen Dingen, wenn man sich den, ähm, den äh, Twitter-Account von uns anguckt, den Face of this äh, Twitter-Account, da sind ganz, ganz viele Follower, die habe ich vorher in meinem Leben noch nie gehört. Und das sind nicht irgendwelche Werbedinge oder so, das sind irgendwelche Wissenschaftler und was weiß ich. Und dann denke ich immer so, Alter, wer hört sich das alles an? Aber wenn, also musst echt mal einen Spaß machen, musst mal gucken, auf die Leute klicken, musst die mal so ein bisschen googeln und was weiß ich oder so. Das sind stellenweise Wissenschaftler bei, die sich das anhören. Ja, das ist halt äh, jetzt nicht so, dass das irgendwelche äh, äh, Online-Poker <lacht> Accounts sind oder irgendwas. Ja, ja äh, Lachen im Face of Death Podcast. Äh, dürfen wir nicht, machen wir nicht und vergeht einem auch öfter mal, oder? Hier und da. Und dass das selbst uns, die wir doch eigentlich mehr so aus der, äh, sage ich mal, aus dem etwas lustigeren Fach eigentlich kommen. Gell? Ich kriege gerade den Hinweis, der Stream ist down, weiß ich nicht, aber wir haben leider keinen Zugang zum Stream, aber dann hat er ziemlich lange durchgehalten, der Stream. Der Stream ist down. Okay. Boah, ich weiß es nicht. Sagt Keine wer. Ahnung. Ein Micha-Handy. Äh der Stream ist down. Ne, okay. geht, alles klar. Ich weiß dass du sagt ja, wer. Da läuft noch. Ja, ein bisschen Zeit versetzt, aber geht. Ja, alles ich habe hab, hab hier den Kontrollmonitor mitnehmen. Vielleicht mal äh, neu starten oder einfach, falls der Player vielleicht nicht mehr funktioniert, die ähm, Stream-Adresse, die da unter dem Player drunter ist, einfach mal in VLC-Player oder in Media Player deiner Wahl reinpömpeln. Michael Handy oder wer sagt das, weiß ich nicht. Mhm. Ja, mal ausprobieren. Ne? Also bei mir läuft er noch. Ich habe den hier äh, parallel auf dem Handtelefon laufen über den VLC-Player. Der geht noch. Mhm. Ja, wir können zumindest sagen, also wir haben äh, auf jeden Fall noch jede Menge äh, Fälle, die wir bearbeiten können. Also wir können Jahre podcasten. Wir haben natürlich aber auch vor, den einen oder anderen eventuell entsprechenden Menschen mal zu kontaktieren, der sich genau mit solchen Sachen auseinandersetzt wie Forensiker, Psychologen, Kriminalbeamte, da werden wir einfach mal hingehen und sagen, wir machen sowas, das und das, können wir ein Interview haben oder können wir uns über Skype treffen oder wie auch immer und Da wird auf jeden Fall äh, noch Potenzial äh, sein. Zumindest ist das erstmal so der Plan. Ja, die, die Idee wäre dann wahrscheinlich, üh, eine Folge mit einem Interview zu machen und dafür mal halt keinen Fall vielleicht zu haben. In, ja, in, in, mal, mal keine Leiche. Ja, mal keine Leiche, sondern einfach mal äh, mit jemandem reden, der sich auskennt. Ja. Und wir haben natürlich unser Krimi-Rätsel auch jedes Mal. Gell? Ja, das wird auch sein. Also das, wenn einer, der, wenn jetzt ey, okay. einer das hört oder so, also wenn er jetzt vielleicht kein Kripo-Beamter ist oder so, oder was weiß ich, Biologen sind vielleicht auch interessant oder so. Also wenn einer mal Lust hat, sagt, ich befasse mich mit sowas, dann könnte das gerne machen. Und ähm, ja, ja. wie gesagt, Gerichtsmedizin, Pathologe, irgend sowas. Leichen, Leichenbeschauer, ähm, da, ich wäre dafür alles äh, offen. Ganz genau. Ja, ja und das ist gerne. Das Kriminrätsel wird ja auch mal so, mal so gerne angenommen. Jetzt beim aktuellen krimi haben wir, glaube ich, noch keine richtige Lösung, wenn ich mich recht entsinne. Hast ich habe noch keine gesehen, nein. Ich werde es auf jeden Fall noch mal jetzt... Hast, hast du es gerade auf dem Schirm? Ich habe das... Äh, warte, das muss ich mal gucken, ob ich das hier irgendwo rumfliegen habe. Ich bin ja im... Ja, ist es ja. Ja, lest doch mal vor. Soll ich nochmal noch vorlesen? Mach mal. Also das ist das aktuelle Krimi-Rätsel aus der Albert-Fisch-Folge. Ja, genau. Das hieß äh, Ausgeträumt. Ein großer Mann freut sich, dass er geliebt wurde. Eine Sekunde später bog er um eine Kurve und war tot. Das war so der Hinweis, den wir da hatten. Ne? Das heißt, genauso läuft es ja immer. dass so man so ein Hinweis. hat. Die, die, die sind ein bisschen ähm, äh, ja Wie soll ich sagen, Sie, Sie umschreiben das immer so ein bisschen äh, auf, auf einer ganz anderen Ebene, wie es dann eigentlich letzten Endes gemeint ist oder was passiert ist. Ich, ich hätte hier noch eins zur Hand, das könnte ich jetzt mal vorlesen und dann vielleicht auch direkt, ja, Zeit haben wir genug, auch äh, direkt, ja, direkt mal auflösen dann. Äh, vielleicht, wir können ja mal freischalten, wer alles noch da ist. Vielleicht mag ja jemand mitraten, kurz. Da hätten man jetzt so noch... Ja, gute 15 Minuten Zeit, mal gucken. Und dann äh, ja, schauen wir mal. Ja, die, wir schalten ja. sie so frei, wir können ja einen Chat unten reinschreiben beim Teamspeak oder in den normalen, normalen Chat reinschreiben, wenn sie eine Lösung haben. Äh, jetzt kommt von Klaus mal ein Krimi-Rätsel und ihr habt jetzt genau 15 Minuten dafür Zeit. <lacht> ja, schauen wir mal. Also, äh, der Titel wäre gesucht, tot oder lebendig. Nichts konnte der Liebe eines Paares etwas anhaben, bis es in einen Hagelsturm geriet. <lacht> so. Wie viel wie viel Live Hörer haben wir jetzt? Jetzt wird erstmal Das mal, weiß ich leider nicht. Jetzt wird erstmal USA erstmal Google bombardiert. Dun, dun, dun, dun. Hagel, <lacht> Hagelsturm, Hagel? Mord. <lacht> ja, das weiß ich gar nicht. Jetzt äh, sehe ich das irgendwo, wie viele Leute jetzt gerade aktuell. Nee, das können wir im, leider nicht ich sehen. Sehe nur, ich sehe nur was im Chat ist, aber da ist ja natürlich die Frage, wer ist noch im Chat und wer schläft davon noch nicht, ne? <lacht> Bitte also ich einmal, muss sagen, einmal handheben. Ich, ich, muss, ich muss ja auch sagen, der Chat, der war vorhin richtig voll, der ist jetzt immer noch ja. gut gefüllt. Und ja, ja, der Stream geht noch, noch durch. Äh, ja. Ja. Der Bastel ist wach, ähm, der Bastel ist Hörer oder ist er Podcaster, weil wenn du Podcaster bist, dann wirst du heute noch verdonnert. <lacht> ansonsten ansonsten zersägen wir dich. <lacht> ähm, ja, also äh, das ist so. Äh, Tod oder lebendig? Ja, und Hagelsturm. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt, noch, ich habe jetzt einfach mal, ich habe jetzt einfach mal das Ding genommen. Ich habe selber jetzt gar nicht gegoogelt. Das ist jetzt mal so auf gut Glück mal rausgezogen. Ähm, wenn die Lösung dann kommt, dann wird man sehen, wie diese Rätsel funktionieren. Also äh, das kann ich ja dann mal kurz dann noch erklären. Jetzt oh, gehen wir mal noch so ein paar Minuten. ne? Ich ja, wir nicht, haben jetzt wo, noch, wir ja. haben noch, wir haben noch, wir haben noch Minuten. Ja, ja ich glaube, ich glaube, wir haben mehr, weil der der nächste Gast ist weit und breit noch nicht zu sehen. Wer da auf dem Flur, noch im Arbeitszimmer, noch auf dem Klo? <lacht> also dementsprechend. Ja, aus dem Chat kommt äh, noch mal die Frage. Kannst du das Rätsel noch mal durchsprechen, durchsagen? Ja, ja, sehr sehr gerne. Also gesucht, tot oder lebendig? Nichts konnte der Liebe eines Paares etwas anhaben, bis es in einen Hagelsturm geriet. Also das, also wer den Podcast noch nicht kennt, Face of Death Podcast und ähm, ja, Gérard, wenn du es weißt, dann schalten wir dich gleich mal frei. Äh, ja, wir reden halt über mysteriöse Kriminalfälle. Ähm, mal haben wir ein, wie hat Seleni gesagt, ein Happy End. Also wir haben dann auch einen Mörder. Aber die meisten Fälle, die wir behandeln, sind ungelöste Kriminalfälle. Und ja, wir versuchen das immer so ein bisschen abzuwechseln und sind mal gespannt, was der Giraffe uns für eine Lösung liefert. Du kannst sprechen, Giraffe. Hat zwar, hat zwar nichts mit Kriminalfälle zu tun, aber mit dem Kugelhagel oder besser mit dem Hagel. Sturm oder wie das immer sagt, ich will als erstes Tipp kam mir Bonnie und Clyde in Gedächtnis. Warum auch immer. Das sind ja auch im Kugelhagel gestorben, oder? Ja. Und, war, und war ein Paar. Mhm. Mhm. Und, Klaus, ist das richtig? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon was sage dazu oder ob ich noch ein bisschen Zeit gebe, ob jemand anders ja, noch gut, eine, also eine andere Lösung vorschlägt. Ja, gut, dann Hm? Warten wir mal, äh, wir also Gerard sagt es wäre Bonnie und Clyde. Okay. Ach du meinst we wegen Hagel? Ja, oh, und klar. da, da habe ich jetzt so ein bisschen tot oder lebendig, da gibt es doch das ja. Lied von den toten Hosen hier, was auch dieses okay. ganze Thema ein bisschen, und die sind im Hagel, Hagelsturm ja quasi, in Kugelhagel sind sie ja umgekommen. Ja, ja, okay, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob sich noch jemand, jemand, jemand meldet und dann äh, gucken wir mal. Ja. Der Nachtzug hat es auch geschrieben, obwohl er geschrieben hat, er schläft. Was, der Nachtzug ja. schläft, aber hat die geschrieben, das war witzig. Mhm. Gibt es gibt's, ähm, gibt's für dich jetzt eigentlich äh, so eine Sache, wo du sagst, äh, nee, geht gar nicht, da würde ich gar nicht drüber podcasten, irgendwas? Also jetzt von unserem Thema her? Ähm, von unserem Thema her, äh, da wir das versuchen oder meistens auch alles recht sachlich angehen, könnte ich mir nicht vorstellen, welches Thema das sein sollte. Ich ich hatte anfangs überlegt, ich, wenn Kinder beteiligt sind, ist immer ein, schwierig, ein schwieriges Ding irgendwo. Da haben wir jetzt aber schon des Öfteren auch gehabt, weil es leider auch ab und zu mal äh, Kinder trifft. Ansonsten nein, wüsste ich nicht eigentlich. Also, äh, Nur vom Thema her, es gibt natürlich Fälle, wo ich sage, da lohnt sich wahrscheinlich kein Podcast drüber zu machen, weil die einfach schon zu gut durchrecherchiert und äh, ja teilweise zu abgehangen sind, sage ich mal, wo, wo du eigentlich dich nicht mehr zu äußern musst, weil alles schon zu gesagt ist. Ne? Ja, das, das, das, das haben wir ja relativ schnell, haben wir uns dazu entschieden. Also um jetzt nochmal da auf Huxleyer zu kommen, also wir haben gesagt, also wir werden keine Verschwörungstheorien mit reinnehmen, also wenn bei der Recherche auffällt irgendwie so, dass da steht, naja, da hat man gedacht, da war eine Hexe am Start oder so, nee, das ist dann nicht unser das fällt dann gleich raus und wie Klaus auch schon sagt, so diese, diese, äh, äh, wie heißt er, Charles Manson und the äh, Ripper und äh, hier vorhin stand es hinter Kai Fack, äh, Fack oder so, stand hinter Karl Ich kann es gar nicht lesen, Alter. Ich brauche eine Brille. Hinter Kai Feck, also in Bayern war das ja. Solche Sachen, die schon tausendmal durchgekaut sind in deutschsprachigen ja. Podcasts, das nehmen wir nicht mit rein. Und ja, oder und das ich, Lindberg Baby jetzt oder irgend so Sachen, das, das ja, gut, ist das halt Lind einfach durch. Das Lindberg Baby ja. war ein aktuell Hoxilla. Ja, aber äh, ich sag mal so, ich meine, wenn wir wirklich am recherchieren sind und suchen nächsten Fall raus und so, du packst dich echt an die Birne, was es alles gibt. Und ich glaube, das ist auch das Interessante an dem Podcast, dass die Leute dann einfach denken so, Alter, was buddelt ihr da aus? Stimmt das überhaupt? Und äh, ja, das stimmt alles. Also das sind ja alles Sachen, die wir im Netz gefunden haben. Liegt einfach daran, dass sich da keiner mit befasst hat oder so. Aber es scheint so viele Leute zu interessieren, äh, die einfach sagen, ja, das interessiert mich. Und ich meine, wenn immerhin waren 2000 Leute auf unserer Seite, Was die Downloadzahlen betrifft, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Also es waren 2000 Leute auf der Seite, das finde ich schon relativ viel. Und ähm, ja, wir schauen mal, wo die Reise noch hingeht. Also wir haben, wie gesagt, noch ordentlich Potenzial und ähm, ja, hoffen wir, dass wir dann irgendwann mal Gäste haben. Ähm, Gerard hört den Podcast ja auch. Ähm, kommst du damit klar oder sagst du, äh, irgendwann geht es nicht mehr? Gérard, du gehst als Hörer, wenn wir dich jetzt schon zugeschaltet haben. Ja, Ich persönlich habe da auch am Anfang Bedenken gehabt, wie Klaus das eben aussah, was Kinder betrifft. Ähm, muss aber sagen, ich komme damit momentan noch ganz gut klar, wie er es macht, wie ihr, ihr es macht. Bis jetzt habe ich keinen... Fakt. Ich höre mir auch gerne an, weil ich finde diese Themen sehr, sehr interessant mal abgesehen von Verschwörungstheorien und so weiter, dass man wirklich mal Fakten auf den Tisch gelegt kriegt, was wirklich Fakten ist und was man auch gut recherchieren kann. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich hoffe, dass es auch so weitergeht bei euch. Ja, gut, was die Recherche ja. betrifft. Was die Recherche betrifft, ist ja auch so, ähm, wir können ja auch nur das wiedergeben, was im Netz steht. Ich meine, klar, der Wunsch wurde natürlich auch geäußert, das haben wir natürlich immer so ein bisschen nach hinten verdrängt, dass wir mal ganz gerne unsere eigene Meinung einbringen. Ich meine, klar, wir sind natürlich jetzt keine Krimi Kriminologen oder keine Forensiker. Sicherlich können wir da unser die ein oder andere Meinung reinbringen, aber wir hatten, glaube ich, auch den einen oder anderen Fall schon mal, wo man dann später erst irgendwelche neue Dienstle festgestellt hat, weil einfach die... Ähm, Die, die Forensik, sprich mit DNA-Abgleich und so viel, viel, viel weiter ist und so und äh, ja, wir müssen gucken, wo die Reise hingeht. Da bleiben wir dran und dann sehen wir zu, dass wir so auf dem Weg weiter segeln, wo wir jetzt sind, glaube ich, da sind wir, sind wir gut dabei. Ja, Dann würde ich mal sagen, fünf Minuten haben wir noch, bis der Hattie wieder die Trompete schwingt. Ne? <lacht> <lacht> äh, und äh, gut, ich sehe jetzt noch keinen weiteren Gast, aber ich löse natürlich gerne mal auf. Äh, Bonnie, Elizabeth Parker und Clyde Chestnut Barrow gelten als das berühmteste Liebespaar in der Geschichte des Verbrechens. So, Bonnie und Clyde ist richtig. Und äh, ja, der Umkehrschluss war nämlich genau richtig. Es ging um den Kugelhagel an der Stelle. Weil die nämlich, was steht da, 23. Mai 1934 sind sie gestellt worden in ihrem Auto und mit einem Kugelhagel von mindestens 150 MG-Kugeln durchsiebt worden. Also Aber das ist genau, wie das Rätsel funktioniert. Man muss so ein bisschen um die Ecke denken. In dem Fall ging es relativ schnell. Und in manchen geht es halt mal nicht so schnell. Da muss man noch ein bisschen länger nachdenken. Ich gucke gerade mal so ein Skript runter. Wen könnte man denn schon mal wecken? Also ähm, Den Obomen könnten wir wecken. <lacht> <lacht> die Schweiz könnten wir mal aufrufen. Die Schweiz? Mal einmal in der Schweiz anrufen? Die Frage stellt sich mir natürlich, kommen die wirklich alle um die Uhrzeit? Hast du mit denen die Zeiten abgesprochen? Ja, habe ich so über Twitter abgesprochen. Ja. Okay. Aber ist natürlich die Frage, ob die, äh, sowas da äh, zuzusagen und dann wirklich jetzt um die Uhrzeit noch wirklich auch da zu sein, ist glaube ich noch mal ein anderes Thema letztendlich, ne? Ja, das weil wir müssen dann, also wir müssen wirklich gucken. Ich glaube nicht, ja. dass wir jetzt hier noch vier Stunden podcasten. Das glaube ich echt nicht, weil wenn wir jetzt hier zwei Stunden Luft haben, wir können jetzt hier uns nicht zwei Stunden im Mundfuselig reden. Das wird ja Wahnsinn. Dann muss man halt einfach dann irgendwann nachher vielleicht mal sagen. Äh, ich, ja. Wenn, wenn niemand mehr kommt, dann, dann müssen wir die Sache halt einfach abbrechen. Ne? Ja, ist halt einfach ein. so. Ja. Also wie gesagt, also ja. beim nächsten Mal äh, haben wir ja einfach gesagt, äh, wir möchten das Ganze dann äh, werden wir ein bisschen eher ankündigen. Das war jetzt so eine Horuck-Aktion zu Weihnachten vielleicht werden wir noch mal so eine Geschichte machen und dann werden wir das vielleicht mal ein bisschen besser durchorganisieren und nicht auch äh, vielleicht den einen oder anderen Laber-Podcast anschreiben, sonst auch noch vielleicht einen Wissenschaftspodcast anschreiben. Ja, aber wir sind ja noch bei Face of Death, ähm, wir werden auf alle Fälle nicht live senden, da sind wir uns schon ziemlich einig, weil ähm, die Folgen sind dann zwar fertig, wenn wir sie hochladen oder Klaus sie hochlädt, aber wir müssen dann doch das ein oder andere Mal, müssen wir dann doch schon mal stoppen ne, bei, bei der Aufnahme. Ja, manches muss man halt auch zwischendurch einfach nochmal ein zweites Mal machen, um es einfach vielleicht auch besser zu formulieren. Unverständlicher zu machen. Ja. ja, das ist echt, das ist echt ja. immer nicht so richtig, wirklich einfach manchmal. Und äh, ja, man muss sich da halt irgendwie ähm, ein bisschen reinlesen. Also, wenn ihr uns ähm, besuchen wollt, das könnt ihr natürlich auf, ich weiß gar nicht, sind wir auf, sind wir bei, ja klar, wir sind bei Facebook, Face of Das. Äh, URL ist äh, Face of das.wordpress.com ne? Ist das richtig? Äh, Face of Des ist unter äh, .wordpress.com ne? ne? Ja. Warte, oh. ich hab's gleich da. Jetzt habe ich hier nebenher noch ein Chat aufgemacht. Face of ah, Ganz genau. genau. Ja. Also wer sich, da mal ein paar Leichen, wer sich da mal ein paar Leichen reinziehen möchte, ja. Ja. der kann sich das Ganze dann mal äh, ja zugeführt führen. Ja, das heißt, wir müssten dann jetzt überlegen, wie wir hier weitermachen wollen an der Stelle. Wir können ja erstmal für den Face of Death Podcast erstmal vielen Dank fürs Zuhören sagen und äh, das auf jeden Fall, ja. Dann hören wir uns demnächst im Leichenschauhaus. Tschüss. Tschüss.